الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Wa an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa salama tasliman mazidah ما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب.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 dan telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya Bahawa ini termasuk kekufuran Al-Kufrul Asgar Wasyirkul Asgar Namun apabila seorang yang bersumpah itu Menyebutkan nama makhluk Dan bersumpah dengannya Dan biakini kemuliaan dan keagungannya Maka bisa menjerumuskan dia Dalam syirik al-akbar.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 Disebabkan karena sebagian mereka tidak mematuhi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terjadi Apa yang terjadi melihat keadaan yang kucar kacir seperti itu maka Anas bin Nadar radhiyallahu taala anhu pun mengatakan sambil beliau berdoa kepada Allah ya Allah sesungguhnya aku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 tidak lama kemudian dia pun mendapatkan beberapa ekor kambing. Lalu dia mulailah beternak. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berita tersebut, sehingga perkembangbiakan dari hewan ternak yang dimiliki oleh Sya'ib demikian pesatnya, mengalahkan ternak-ternak yang dimiliki oleh yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam berita itu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 Karena di sana lebih luas, dia pun mulai menjauhi kota Madinah. Walhasil, setelah dia pindah ke lembah, maka dia tidak solat secara berjamaah kecuali solat zuhur wa solatul asr. Nah, yang lainnya sudah ditinggalkan. Lalu kemudian semakin lama semakin berkembang pula kambingnya tersebut, yang menyebabkan lembah itu pun tidak mampu, maka dicari lembah yang lain. Akhirnya dia tidak mengerjakan solat secara berjamaah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 khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ambillah dari harta mereka bersedekah yang mensucikan mereka maka tatkala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat untuk mengambil sodakah dari kaum muslimin maka di antara mereka ada dua orang diutus oleh Nabi alaihi wasallam untuk mendatangi Thalabah dan untuk mendatangi seseorang dari Banu Sulaim Berangkatlah kedua orang ini Sebagai utusan Rasulullah Alayhi Sallallahu Alaihi Tiba ke tempat Ta'labah Maka keduanya pun Mengatakan Wahai Ta'labah Kami adalah utusan dari Rasulullah Alayhi Sallallahu Alaihi Ini tanda buktinya Dan kami diperintahkan Untuk datang kepadamu Agar engkau mengeluarkan Sadaqah dari harta yang engkau miliki Apa kata Ta'labah? Ma hadhi illa aljizya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 lalu kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, menjelaskan tentang perihal Tha'labah. Dalamkan kecewa Rasulullah, dan beliau marah, sambil mencacip uh, mada, uh, mengatakan kepada Tha'labah, Ya wa'iha Tha'labah, Ya wa'iha Tha'labah, ada seseorang di dekat Nabi SAW, yang itu adalah kerabatnya Tha'labah. Mendengarkan itu, dia pun pergi, ya, ke tempat Tha'labah, dan mengabarkan itu kepada Tha'labah. Wa'i Tha'labah,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 lalu beliau mengatakan wahadha aula bisawab ini lebih utama ya menjadi sebatang yang benar bukan berkenaan tentang seorang sahabat Sa'labah bin Hatib Naam Al-Syaikh Muhammad bin Saleh al uthaymin rahimahullah taala beliau menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ammin humman ahadallah Naam famin humman ahadallah la in atana min fadlihi ayat ini tidak berkenaan tentang 'Alabah bin Hatib akan tetapi ayat ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang orang-orang munafikin. Maka ikhwan fil din azakumullah, kita berhati-hati dengan adanya kisah-kisah yang mendiskreditkan, yang merendahkan status dan kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. An Kutailah dari Kutailah, anna Yahudiyan Ah ha. bukan ini ya, kawan. Hah. Anas Umar. Ha, ha Dari Abdullah bin Umar, anna sallallahu alaihi wa alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama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 dengan apa saja yang dikehendakinya dari makhluknya. Wat tin waz zaitun wa turisinin wadh dan seterusnya. Dari sumpah-sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Dan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya menunjukkan kemuliaan yang ada pada makhluk tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa menyebutkan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 selama tidak ada kera'in tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dia berdusta, maka kita berbaik sangka ya kita benarkan apalagi takkala tidak ada bayinah, tidak ada bukti yang diminta adalah sumpah nah, maka sumpah di dalam hukum takkala terjadi pertikaian sumah termasuk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 mengatakan kan man khulifa billah falyardha barang siapa yang telah dijadikan sumpah kepadanya maka hendaklah dia ridha nah rawahu ibnu majah bi sanadil hasan dilihat majah dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh al albani rahimahullah taala wal hadis ini yang menjadi syahid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bersumpah